Bona tarda a tothom. Som dos quarts d'avui de del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Sense ni tan sols adonar-nos, el gener, el mes que més costa d'arrencar de l'any, quan arrosseguem torrons i polvorons, ja s'acaba. Un gener que, lluny de ser el més fred que mai hem viscut, ha estat un dels més agradables de la nostra història. Els arbres nus i els dies obscurs ens han acompanyat sense agredir-nos de bon matí amb aquell cru hivern que dia rere dia ens fa qüestionar-nos quin motiu ens ha impulsat a sortir del llit en aquella hora tan matinera, un moment del dia uns 5 minuts valen més que un milió d'euros i on els llençols són el nostre escut protector que separa el somni de la realitat. Però tocant de peus a terra, el fred hivernal per fi s'ha volgut fer notar i deixar-se caure per casa nostra, això sí, sense venir acompanyat del temporal que se'ns portava dies anunciant tot plegat per fer-nos els dies més tranquils, per permetre'ns que ens puguem donar el plaer de poder vedar pel carrer amb la cara mig tapada, de mirar el cel i de treure baf, d'observar a través dels vidres i de, per què no, emprendre noves aventures més enllà dels nostres límits territorials. Tot per gaudir al màxim de les nostres possibilitats, del que tenim, del que podem tenir i del que volem arribar a aconseguir. 31 de gener del 2007. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Sense ànims de crear una alerta injustificada, sembla que darrerament tenim una greu crisi de valors de seguretat. Des de fa aproximadament un any s'han donat diversos casos d'atacs en domicilis, sobretot en cases aïllades en urbanitzacions. El darrer, la setmana passada, a Sudanell, al Segrià. El president de la Generalitat, José Montilla, aquest dissabte visitava la nostra comarca a Sabadell per celebrar una junta de seguretat amb els alts comandaments dels Mossos, la primera després del desplegament del passat 1 de novembre. En la reunió es va fer palesa la necessitat de reforçar en agents les actuals àrees bàsiques. Pel que fa a la possibilitat que s'obri un debat sobre la legalitat de tenir armes a casa per defensar-se de possibles atacs, Montilla afirmava això. Ve un debat, miri, eh, repeteixo que són fets puntuals, eh, la nostra societat no és la societat dels eh, Estats Units. Certament que estem en una societat cada vegada més globalitzada, però afortunadament hi ha actituds i cultures que no s'importen. En fi, eh, escassament afortunadament representatives al nostre país. No crec que per uns casos eh, hem d'efectuar canvi substancial al respecte a temes com és el tenir armes a casa. No, no, no crec que al nostre país hi hagi una demanda. L'associació la, la, dels amics del rifle no existeix a Catalunya ni forma part de la nostra cultura, afortunadament. Un altre cas relacionat amb els habitatges, però diferent. La setmana passada, un home, Narcís Subils, de Sabadell, denunciava que des del mes de gener els inquilins d'un pis seu s'havien fet forts a casa seva i no volien marxar. Sovíls afirmava que havia posat quatre denúncies als Mossos, una contra els inquilins, una altra contra els agents, per textualment no tenir ous de fer complir la llei, una altra per un presumpte robatori d'una joia de 1.500 euros i una darrera contra si mateix. I jo llavors em faig una denúncia contra mi mateix i dic que vull prendre la justícia amb la meva mà i em denuncio per als possibles delits o faltes que pugui arribar jo a cometre en l'exercici d'aquesta acció. O sigui, L'acció depèn de la justícia per la meva mare. Oi, per què? Eh, pues mira, vull sentir-ho. Eh? Jo no m'he matat en un canàdio tot aviat, però oh, no a l'altre dia em va matar alguna dintre de 5 minuts. Per altra banda, l'advocat dels inquilins que afirmava que tenen contracte fins al dia 11 de febrer i que en cap moment s'ha utilitzat la força bruta. Ell aconsellava al seu client que denunciés l'amenaça a la policia. I aquest senyor no està diguéssim, al 100% de les seves facultats quan, davant dels mitjans, ha proferit amenaces de mort, que està disposat a agafar una escopeta i en 5 minuts plantar-se al casal veí i clavar-li dos, tres. Clar, jo, davant d'això, les instruccions que li ha donat al client és, ràpidament, s'ha d'anar a denunciar aquest fet per si de cas. Un món ben boig, i és que aquesta setmana s'ha fet pública la resolució d'un jutge de Barcelona que sentencia 18 mesos un home per provocar sordesa a una dona pels cops que li va donar en una discussió de trànsit. Els fets van passar a Cerdanyola l'any 2004, quan després d'un malentès circulatori, l'home va colpejar a través de la finestra una dona que estava dintre del seu vehicle, la va treure del cotxe i li va propinar una pallissa al terra, provocant-li diverses ferides a l'esquena i a la cara, entre les quals la pèrdua del 30% de la seva capacitat auditiva en una de les oïdes. Repetim que no és per alertar ningú de la inseguretat que hi ha al carrer, és només perquè veiem el que estem fent nosaltres mateixos amb tot allò que ens rodeja. La veritat és que aquí a la ràdio pensàvem que Halloween durava res, eh? allò, un mes de novembre, al principi de novembre, la tonteria aquesta de Port Aventura que ho ha ampliat a tres mesos i la gent ja no celebra la castanyada, sinó que es disfressa per la nit de tots sants, però bé, doncs nosaltres pensàvem que això passava al novembre i ara ens adonem que no, que això s'estès fins al mes de gener. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Eh, saps per què estic dient això, no? Eh, pel vestit de l'àmpara de la nena de l'Orgoia? No, no, un vestit de l'àmpara que més endavant comentarem amb en Sergi Calle. Ho estic dient més que per aquest curiós barret que portes. Ens pots explicar una mica què és i què fas amb això? Doncs és un barret de bruixa perquè aquesta setmana anirem fins a Centelles perquè dijous al vespre i fins diumenge aquesta localitat d'Osona celebra el seu conegut Cau de Bruixes. El Cau de Bruixes, i això què és? Doncs això és eh, una mena de prèvia que serveix per convertir durant quatre dies el poble en un lloc màgic. I, bueno, una prèvia a què? Doncs és una prèvia a Carnestoltes. O sigui, és la setmana abans que se celebrin les de centelles que es fa aquest cau de bruixes on tot el poble, bueno, tot el poble, la gent del poble que vol es disfressa de bruixot o de bruixa i es fa una sèrie d'activitats. O sigui, ja aprofitant que Carnaval és una festa pagana, que millor que celebrar-ho amb una altra festa pagana? Durant els quatre dies que dura el cau de bruixes es duen a terme moltes activitats diferents, des d'un mercat esotèric fins a un caldo de bruixes. Tritons, ulls de tritó, barba de sapo i coses així? Doncs exactament no sé què porta, però em sembla pel que he entès que és un caldo... Un brou, no? Un brou normal de tota la vida? És un brou normal, però també porta unes herbes i, bueno, hi ha tota una parafernalia al voltant d'això. Uh -huh. I, escolta'm, aquesta festa és només popular o hi ha alguna mena d'especialització? No, no, la festa en si està bé per, per això, no? precisament, perquè el que fan és intentar combinar les dues cares d'aquest món, no? Eh, o sigui, hi ha una part que és molt popular, amb un mercat al carrer, un concurs de bellesa per escollir la bruixota més bonica. Que tingui la barruga més bonica, no? No, home, no, no, no, sé, exactament. És, hi ha una sèrie de noies i escollien quina és la més maca, suposo que la després és més maca, i ha, pues, com un concurs de bellesa. Però després també tenen en compte doncs, aspectes més concrets d'aquest món. Llavors es fa el divendres, al vespre, al Casal Francesc Macià de Centelles, per exemple, es realitza una conferència sobre l'evolució de l'esoterisme a Catalunya i tot bueno, i després també es fa un sopar amb bruixes especialitzades, o sigui que es dediquen a l'esoterisme de debò. Per tal de saber una mica més sobre el cau de bruixes i conèixer algunes de les particularitats que presenta aquesta festivitat, doncs avui parlarem amb Antonio Carrasco, que és un dels organitzadors de la festa. Senyor Carrasco, bona tarda. Bona tarda. Ens podria explicar una mica de què, parla, de què tracta aquesta festa i les activitats que s'hi faran? I, sí, a veure, el cau de Bruixes de Centelles va néixer fa 10 anys perquè va semblar que el carnestoltes, que Centelles el fem una sebre abans, era poca festa per nosaltres i vam pensar de complementar-ho amb alguna cosa tòpica o típica temàtica del nostre poble. Fa 10 anys van començar, serà Tengrescant i ara ja fa 10 anys que ho fem. Per enguany, el cau de Bruixes de Centelles, i comença el dijous de febrer, aquest dijous de febrer ja comencem amb actes, i acabarà el diumenge a la tarda amb una, amb una projecció de cinema. Entre mig el dia fort serà el dissabte 3 de febrer, en el qual entre les 11 del matí i les 12 del vespre, doncs, hi haurà una vintena d'actes diferents. Si vols, te'ls puc detallar una miqueta. Sí, ens podria parlar també d'aquests tallers de màgia que es fan al carrer, que fins i tot n'he vist que hi ha alguns que són per nens. Sí, hi han activitats per tota l'edat. Hi ha la part, diguem-ne, més de broma, que és la part de la gent disfressada al carrer, la gent que es passeja vestit de temes així de màgics, de temes de bruixeria, d'estadisme, de pel·lícules de por. Això és la part divertida. És una part seriosa en la qual hi han presentacions de llibre, presentem el llibre Aprendo a Vivir, de la Dama Blanca, que col·labora a Catalunya Ràdio, tallers per nens, taller de molets, talleres de bruixries, fem cerca vi·les pels nens també. fem un mercat, un mercat màgic amb paradeta de sotèrica i temàtiques. fem una, una lectura de compte de la biblioteca també pels nens. fem tot un recorregut de porc amb una construció de tambor i el gran boc que fa un recorregut pel mig del poble, tota una sèrie de rituals i en carrers ambientats, tot això es produirà al plat fort des entre dissabte, primer o al dematí, fins dissabte a la matinada. Eh? I d'on sobrà aquesta tradició esotèrica i de màgia que envolta centelles? El naixement ve de la cultura popular, del costumari del Joan Amades, que ja té més de 100 i pico anys, en el qual es deia que hi havia tres pobles de, de Catalunya que tenien orígens de, de, de bruixeria, en el qual deia que totes les dones d'escolt del poble eren bruixes un dels pobles era de Centelles, i els altres dos, que també s'ha documentat, eren Altafulla i l'altre era Gersa, a la Cerdanya. A partir d'aquesta tradició escrita popular, van creure Portú fer una festa en homenatge a totes les bruixes, tan que es van penjar i van perseguir per la Inquisició tant a Centelles o a d'altres pobles de la comarca d'Osona. Pel que fa al mercat de màgia i a tots els espectacles teatrals que es fan al carrer, la gent que, que s'hi dedica, que és gent del poble, és, són companyies locals o també ve gent de fora? A veure, tot el que és la part d'escenografia i espectacle teatral és una, és una col·laboració entre grups de teatre amateur del poble amb companyies professionals de, les, de fora de Centelles. I la, tot el que és el mercat màgic, hi ha gent de tot Catalunya i de fora de Catalunya que es dedica i que porta els seus productes d'altres llocs, de tant de Catalunya com del País Valencià i del cantó d'Aragó i la Franja. Hi ha gent de tot arreu que porta productes o porta aliments artesanals que són adequats per a aquesta viada, diguem-ho així. Eh? Doncs moltes gràcies Antoni en Carrasco, organitzador d'aquesta fira. Esperem que els hi vagi molt bé la festa el cap de setmana i que tot surti segons el previst. Doncs gràcies a vosaltres a Montcà de Ràdio per tocar nos eh, i fins un altra. Vinga, gràcies, Déu. Adéu. adéu. Doncs molt bé, aquest cap de setmana, llavors ja tenim cita, oi, Norma? Sí, ja ho sabeu, activitats per a tots els públics i gustos, i bueno, si voleu passar un cap de setmana entretingut i fer un bon escalfament abans de que, comencin, de que comencin les festes de Carnestoltes, aproveu-vos a Centelles i a disposició. Tu et disfressaràs o què? Per fer les tortes? Sí. No sé, depèn. M'han dit que ara ja això, turalló, el fan les senyoretes de Toralló que els homes s'han disfressat de dona però les dones no sé de què s'han de disfresar. <ríe> però això és dintre d'un mes, no gaire. Sí, encara queda, però... I ara... però què, ens disfressem o què? Tu de dona, vols dir? I tu d'home? D'home m'he de disfressar. Bueno, sí, no sé, ja trobarem alguna. I tu de dona, com et poden Jo pensaré alguna si trobar... cosa, no sé, no sé, robaré... robaré roba de l'armari de la meva xicota o alguna així. I si no t'hi quep, què? No sé, molt almenys he molt primer, no sé què farem. <ríe> que tonto. Bueno, Norma, escolta'm, que vagi molt bé, veiem la setmana que ve i bueno, que ens portis una altra tradició d'aquestes tan estranyes de, que tu cada setmana bruixes a mig ple de gener. Això què és? Això és molt raro. Bueno, però jo t'ho porto perquè sé que t'agraden aquests temes. Sí, les coses de bruixeria i coses així sempre m'han atret, sí, sí. Sí, per això mateix, penso en tu. Ai, que maca que és. <ríe> bueno, bruixa, que ens veiem la setmana que ve. Vinga, adéu. Come a party right now. I com si fos un déjà vu tornem cap a Tarragona per reviure aquesta joia i aquesta alegria que tenen al guanyar a l'Espanyol i és que aquesta vegada és la segona ocasió en una lliga, la segona ocasió perquè la primera va ser a la primera volta que guanyen el Real Club Deportiu Espanyol. Roma Rofas, molt bona tarda. Mm, molt bona tarda, bona tarda, i boníssima perquè moltes felicitats per aquest 4-0 que vau encaixar a l'Espanyol. Gràcies, gràcies. Al·lucinant, la veritat és que jo no m'ho no creia quan em van trucar em van dir posa la tele Aquesto no tiene desperdició. Doncs va... sí, sí. Alucinant. de Flores i Morales ha demostrat que li té la mesura presa a l'Espanyol. Uh -huh. Ha sumat la meitat de seus punts d'aquesta temporada amb aquest gran equip i doncs, a més ho ha fer d'una manera contundent i que va deixar, li va els colors a l'Espanyol. Sí, sí, els colors blanc i blau, avui bueno, es van tornant el vermell de la vergonya. Sí, sí. És... Va ser impotència total. i jo sempre si va ser posar la ràdio a les 7 i mitja i 3 a 0. Uh -huh. Dic, no, no pot ser, eh? Dic, a veure? Sí, sí, sí, 3 0. Jo al principi tenia aquesta, aquesta concepció equívoca, no? Dic, deuen estar-li marcant 4 al nàstic. Sí. Perquè, clar, amb el currículum que portem a aquesta lliga romà, quatre gols, la veritat és que no és gaire normal. Sí, ja se'n podrien haver guardat uns quants. Doncs sí, jo és el que vaig pensar. Dic, hosti, mira, tots els partits que han quedat 0-0 o així, doncs mira, en fiques l'1 i pam, ja tens el gol o tens l'empat, tens la victòria o el que sigui, però clar, el problema és que el Betis va guanyar i continua estant tan lluny la zona descens, no? Una victòria que objectivament no li serveix de molt perquè segueix estant a 9 punts de sortida de la zona de descens, però és el que deia Morales, que si no haguéssim guanyat, doncs ara mateix estaríem a 12. Uh -huh. O sigui que serveix per mantenir vives l'esperança de poder anar retallant punts a poc a poc i si no salvar-se, doncs almenys fer un paper doncs, acceptable en aquesta lliga, no? Uh -huh. I la Real Societat, el proper rival més dèbil, o que està més a la vora de la graella, va perdre. Doncs sí. Aquesta patacada, com a mínim, pot donar una leina al nàstic de pensar, hòstia, doncs encara la, uh -huh. la permanència no està tan lluny. Sí, però, o sigui, la permanència està en un punt, però a Real Societat, si mal no m'equivoco, el tenen a, a un punt, ja diria. Uh -huh. O sigui, uh -huh. estan a un punt de, de sortir de l'última posició, doncs que sempre és, un, és una cosa que dona moral, no? Uh -huh. I uns altres que van molt ben encaminats al Barça, que va tornar a guanyar, un 3-1, que aquesta... Bueno, li costa una miqueta més al campionat de Lliga de moment segueix primer mm -hmm. doncs sí, va confirmar la jornada típica a més de guanyar el Nàstic també va guanyar el Barça amb contundència cosa que feia des que no passava Saviola va tornar a al marcador per variar Sí, sí. una gran centrada de Gio per cert, que li va deixar clavada al cap i només va... bueno, sense treure de mèdits el remat de Serriola, evidentment que la van caltar molt bé, però que, que em va sorprendre la capacitat de centrar de Gio que detalls que feia temps que no veia i que van doncs, pensar que comença a final de la llum del túnel i els 15 dies de marge que, que demanaven els jugadors del Barça doncs no era parlar per parlar sinó que sembla que es va agafar en el bon camí després, el segon gol, se n'ha parlat molt, jo per mi no és penal. per mi és una falta de la frontal de l'àrea, però bé, per mi tampoc és penal el gol de, de la Celta, que jo tampoc va veure penal, va ser un xoc entre Oleguer i una altra defensa, no me'n recordo qui era, uh -huh. I, i arrel d'aquest xoc doncs, també va caure l'altre davanter, el davanter del Celta, o sigui, no sé, Fernando Vázquez, l'entrenador del Celta, va quedar al final del partit, es queixava molt de l'equació arbitral, mm -hmm. Sí, es podia queixar, però com també es podia queixar Reichen, no sé, jo crec que de totes maneres, vull dir, després van rematar amb el 3-1 i si hi havia algun dubte sobre si la situació arbitral havia influït, doncs el vaig tot, tot i la, el totes que es va s'acudir el Barça damunt, encara hi queda camí per recorrer, no diríem? Uh -huh, la veritat és que sí, i avui dimecres és un gran xoc de, de titans que des de fa dues temporades ve ser un viaclusis tant per al Barça com per al Madrid. Un Barça-Saragossa que sempre és una inquietud. Doncs sí, perquè va ser el seu butxi de, de la Copa l'any passat i esperem uh -huh. que aquest cop no repeteixi. Doncs molt bé, Romà, escolta'm, la setmana que ve veiem si podem parlar d'un nàstic tan esplendit com el que aquesta setmana. Sí, i d'un Madrid tan nefast també que m'ho deixava, com el que hem ha aquesta jornada, sí, sí, sí. Eh, vaja, ha fet treu les colors als madridistes i als no madridistes. Vaja. Ara que estan en tot tema de judicis per veure dels vots nuls aquests que van quedar a les últimes eleccions, doncs sí. aviam com acaba tot, però realment el Madrid no està passant per una bona temporada i sembla ser que tant Ramon Calderón com l'entrenador en Capello s'estan prenent aquesta temporada com una temporada de tres pas, igual, bueno, mira, passant pàgina i l'any que ve serà un i a lluitar pel que s'hagi de lluitar, però aquest any sembla que ja han tirat la tovallola. Sembla que s'hagi invertit, no? Això és el que passava en el... potser no tan greu com a l'època Gaspar. Home, vam una època molt greu, entre primer Gaspar, després Reina, aquella època tan bangals rexacs a la banqueta la veritat és que a tots els clubs ens passen això de tant en tant Reina Alies me queda una poltrona Sí, sí, sí. Ah, i he arribat aquí, doncs mira, i quedaré dos en quin, és va, i què passa? Sí. sí. No veus rumants, doncs, l'escolta, molta sort que vagi molt bé, eh, espero que no us li di per llavall, que ja m'has dit que no us han anat res. No, no, bueno, aquí veixes estic jo no. Bueno, ens doncs vexi Rai, que tu passis molt bé, que poguem gaudir d'un nástic tan flamant com el d'aquesta setmana, que el Barça segueixi endavant, que el Sevilla ens supegui, que el València també, que el Madrid segueixi tambéament com sempre. I si pot ser que el Betis i el, la Real també ens ho i deixin que el Nàstic respira una mica i pugi a Catalunya. El... I que l'Espanyol empati mateix. Molt bé, Romà. Molt bé, Vinga, a vagi bé. Adéu-siau. Vinga, adéu, adéu. I per Parla dels Guàia, avui torna amb nosaltres en Sergi Calle. Per què dic torna, Sergi? Eh? <ríe> ah, per Volver. Ah, vale, no ho havia entès. vale, vale. <ríe> Don sis, sí, al Sergi torna. bueno, Sergi, primer de tot, bona tarda. Hola, no està preparat. Hola, hola, bona tarda. Ah, vas veure els Oscar, ah, els Goya pel, pel que puc entendre? A trossos, a ratos. Don, no, jo no sé què fots aquí, si tu cobres per, per fer això. Hibrem informat, me he creat una opinió a totes aquestes coses. Don, si tens una opinió, ens agradaria molt saber-la, Així que Sergi, com vulguis, desputric que ja quan, com vulguis. Gràcies. Bé, només dic que la veritat és que no trobo que hi hagi moltes sorpreses. Tot és bastant previsible, per no Cruz, guanyadora del Goya, després de la nominació als Oscar evident que li donarien un Goya, perquè si no com, tancant files al voltant del cinema espanyol. Pedro Almodóvar ha guanyat el Goya Volver, no va anar ni a recollir-lo, però ja... Trobo lamentable. Era evident, però lamentable, però és que el més trist és que li va donar a Penélope Cruz un, un, un guió amb un discurs per si guanyava. O sigui, ja preveient que guanyaria. I després, a mi sap molt greu que pel·lícules com Salvador i... Bueno, La veritat del fa no s'han portat moltes, però m'hauria fet gràcia a alguna una direcció o una cosa així, una cosa més potent. S'ha hagut de conformar amb el millor guió original, que es del Garcia, i després Salvador, Salvador Puigantic, que ha tingut molt, molt poca repercussió. Al final ha acabat emportant-se un guion simplement, i ha estat oblidada en tots els camps d'interpretació, direcció, i bueno, posada en escena i tots aquests altres factors. Saps què passa? Que aquest any, tenint a Penélope Cruz com a candidata a la millor actriu en els Òscars, eh, està clar que aquesta pel·lícula vol veure-se projectar de qualsevol manera i en aquell moment ja sabia que, per exemple, Salvador Puigantic no s'emportaria la millor direcció ni El Laberinto del FAU no s'emportaria la millor direcció ni la millor pel·lícula. No, però... I és una cosa que ja fa molts anys, per això no em miro la gala, en part perquè o sigui, és totalment previsible, no, no, hi ha molta, no hi ha cap grans sorpreses. I una altra cosa que molesta molt és que hi ha moltes pel·lícules espanyoles a l'any i en lloc de valorar-les, aquestes petites pel·lícules, donar-li una o dues nominacions per fer-les conèixer, doncs acaba promocionant pel·lícules que no necessiten aquesta promoció, com a La Triste, o Albert, Salvador, la Benito del Fauna, pel·lícules que ja tenen, la gent ja les coneix. Per tant, que sis pel·lícules acaparin 23 nominacions... Això no, no són dades exactes, eh? me'ls he inventat. Però en fi, ja m'entenen. La, la qüestió és que no, trobo molt injust, molt elitista, és, és tot un epicentre a la, la indústria cinematogràfica espanyola que, que gira al voltant d'ella mateixa. I al mig de tot hi ha ja sempre Almodóva i ara hi ha ja també Penélope Cruz. I Penélope Cruz, creus que aquest premi la catapulta directament a tenir més números, més punts per poder guanyar aquest, aquest Oscar aquesta nominada? Jo crec que no influeix, perquè si l'han nominat als Oscars, ja és per, per una opinió seva, independentment dels Goya. O sigui, això no afectarà. Jo crec que no, perquè ja abans el sindicat d'actors de no sé què... Als Estats Units porten un mes durant molts premis. El sindicat dels dos, els crítics, el sindicat de guionistes, els directors, tothom va a donar premis. I l'Open Open Group em sembla que va rebre un dels importants. El premi de la crítica dels Estats Units o una cosa així. Per tant, ja té tot un pes. No, no, no es veuran influenciats perquè guanyi un Goya, que és un Goya al costat d'un no? Per ells, aquesta és la mentalitat seva. La i parlant d'actrius, també trobo, o sigui, és discutible que, que nominéssim Penope Cruz, hi haurà gent a favor, gent en contra. Però el que no pot ser és que una pel·lícula com Valbert estiguis nominada tres vegades a millor actriu, no, actriu secundària, perdó. Blanca Portillo, Lola Dueñas i Carmen Maura, que es va acabar emportant el Goya. O sigui, trobo tot allò que et deia, en lloc de repartir una mica per ajudar el cinema espanyol, s'acaba premiant els grans, els peixos grans. I la Norma Vidal, que ha vingut aquí entren a entrenar a l'estudi corrent perquè volia comentar alguna sobre la nena que va sortir vestida de norma. No anava a vestir de Supermunt amb les botes vermelles. Les botes vermelles i un vestit que semblava que portés una campana de... de, de o sigui, sem, semblava... Si sí, de gaus. Sembla com si portés una roba de, de, de, de nòvia, però però no. No, a veure, el nen va vestir super guay. molt bon, el que passa que la nen era una mica paselligent, tot, tot el que has de dir del vestit és que era un vestit super guay? Sí, per... No, tío, però jo crec que sí que és original. La veritat és que em sembla, no ho sé, em sembla super original que porti el vestit així blanc i després les botes vermelles. Eh, en fi, tot dit. Sergi, eh, alguna cosa més a afegir? anar? Mm. Sí, sí, Norma, vés-te'n ja, vés-te'n. Vull ja, també? Doncs si vols marxar, no vols rendir res més, no Ei, sé. Ei, bueno, sí, que no. vagi bé, eh? No, no, no. Bé, bueno, després d'aquí, de, que només falta que, jo que, sé, que algú entri fumant. Eh, Sergi, eh, què més? Eh, bé, bueno, res, simplement això. Destacar que els Goya que a vegades m'avorreixen més, que cada any els trobo més repelents, i tot i que el Corbatxo ho hagués fet aquest any, tot segueix amb una, una línia molt semblant i molt egocentrista i petit to de dinamisme que li va, li va voler afegir el Terrat, amb intervencions de Fernández i del Corbacho, però que... Tot sigui dit, va ser més curta, eh? I algunes coses que va, vaig veure, una que més àgil, però el públic era dur. Hi havia aquells gags i el públic allà més, més tieso, que, que no reien ni, ni bueno, ni... Ah, si sí, jo, sí, jo que estava veient des del sofà, ja m'estava agarrativant, imagina't. Començant aquells senyors. Bueno, Sergi, doncs escolta'm, la setmana que ve suposo que ja començarem encara aquesta recta final cap als Oscar, analitzarem les pel·lícules. Començarem a escalfar el terreny, parlarem, no sé encara, de quina pel·lícula. Jo em sembla que en lloc de començar per les grosses, per això que deia, començarem per les petites. Coses que la gent encara no coneix, que potser encara es poden veure, i anar animant. Doncs molt bé, Sergi, doncs, fins i mig res que ve. Vinga, adeu! Adeu! And I heard a voice in the midst of the four beasts. I avui el nostre Home del Temps s'ha desplaçat fins a Barcelona, fins al nostre punt de transmissions meteorològiques, per informar-nos del que ha passat aquesta setmana i del que ens espera. Xavier Segura, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Primer de tot, crec que ens deus una explicació, com la resta de meteoròlegs d'aquest nostre país, què punyetes va passar la setmana passada? Bé, doncs se'n recorden de l'emissió de neu que vam comentar l'altre dia? Doncs bé, res de res. No va passar completament res. Va passar del llarg de Catalunya i es va quedar estancada als sud-est de la península Ibèrica. La veritat és que era una perturbació difícil de predir, però com a mínim esperàvem uns quants flots de neu a la nostra comarca, no demanàvem més. Hem de demanar perdó, però finalment el fred viu anunciat va arribar. Mm -hmm, el fred sí, el fred sí que va venir. Sí, certament, el fred sí, però la neu es va quedar... Allà Terres de Libres es va quedar. Sí, i aquest cap de setmana la majoria del Vallès ha estat entre els 2 i 5 sota zero, durant moltes nits i deixant uns dies gelits arreu per la comarca. Val a dir que gran part de la península sí que hi ha arribat aquesta nedada ja que en alguns pobles molt propers de la costa, sobretot en el sud d'Espanya, s'han cadascun comunicats a causa de les nevades. Doncs molt bé, ja sabem el que ha passat, ara ens interessa saber què ens espera aquests propers dies. Bé, doncs sembla que la predicció per demà dijous seria de tranquil·litat al matí, ja que aquesta nit encara podíem tenir pluges com les que hem tingut avui localment moderades arreu de la meitat des de Catalunya, inclou Montcad, clar. Uh -huh. Però ja demà al matí es restringirà a la zona del Pirineu, amb neu a partir dels 1.200 metres. A la tarda, el cel quedaria poc ennubulat amb temperatures que pujarien en general, excepte a la nit. El vent bufaria de components sud al llarg del dia. El que fa a divendres, sembla que es mantindria la tònica de la tarda de dijous. El cel estaria poc ennubulat, però la tarda podria ennubular-se puntualment, uh -huh. sense més conseqüència, però. El cap de setmana com se'ns presenta, Javier? Bé, doncs sembla que les gelades que hem tingut últimament s'esveïrien amb aquests núvols que tindrem a les nits i matins i ja el cap de setmana sembla que l'estabilitat tornaria a ser garantida a arreu de Catalunya i hi hauria el cel mig d'interveninat però només el matí de dissabte, mm -hmm. de manera però, que no hi hauria cap precipitació. Les temperatures es mantindrien i el vent seria de component nord i bufarà molt fluix. Diumenge faria un dia radiant, però amb temperatures més baixes, a causa dels vents de nord i agregal que bufarien de manera moderada a tota la comarca. Uh -huh. La setmana que ve començarem amb bon peu, o començarem en nuvolats. Sí, doncs eh, per acabar avançarem que la setmana que ve la començarem amb un ambient d'hivern, normal per l'època, que ja és el que toca, uh -huh. però de moment sense precipitacions de la vista. Ara, això sí, les gelades sembla que tornarien a les nostres contrades totes les nits. Com ha de ser? Més de gener? Ja serien més de febrer? Ja és el que toca aquest temps una mica així fred? i el típic, que rasca una mica el parabrises amb la caixa del CD perquè puguem treure aquesta capa de gel. Molt bé, Xavier, doncs escolta, moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve i suposo que ens hem de posar bufanda, no?, per sortir aquesta nit per aquí, per Montcada. I tant, una bufanda, i si és algú molt fredoler, un gorro, no li aniré malament. Molt bé, Xavier, vinga, que vagi bé. Vinga, bona, bona ja. nit. Adeu. I fins aquí al Ràdio Metropol, d'avui dimecres. Una nova edició que hem fet possible Norma Vidal, Xavier Segura, Roma Rofes, Sergi Caller i qui us parla, Albert Segura. La finalitat de tots nosaltres en aquesta vida no ho sabrem mai. La sabran aquells que vinguin al darrere i ens recordin de la manera que haguem deixar la nostra empremta. Amb aquesta reflexió, nosaltres plaguem per avui. Un últim programa de gener que obre la porta a un nou demà un dijous que es presenta platòric. De moment, el que sí que sabem és que la nit és llarga i freda, així que us recomanem que, com cada dimecres després de sopar, us escarxiufeu ben escarxofats al sofà, gaudint de les últimes hores d'aquest dia que, com el mes, ja s'esgota. Si res no es torça, ens tornem a veure a banda i banda de la ràdio d'aquí a 7 dies. Fins dimecres que ve. Amazones a sa lluna Fan ingràvides postures va despertar dinosaures s'hi va somiar no era fàctil Amazones a sa lluna fan sudokus i costura Amazones en pijama Marlon Brandos ni pirates Amazones, selenites Es colles de flot són grises Amazones, a sa lluna Van ingràvides postures Quan va despertar dinosaures